Horatzen dut behin txikitan, eh, osaba leonta izeko remedio zene txera joan ginela, ni koreindik la eh, laugurte lau edo izango nituen. Eta, bueno, ba, arreba marian, lehen gurekin bizi zen, lehen guzin margari, Gurasoak eta Bosto joan ginen eta bueno, askotan joaten ginez, eh bueno, la urbil e, geneukan zenide bakan eta koan ziren. Orduan askotan joaten ginen eta gainera nire aita ama ziren e, iseko remedio ta osaba leon, Eta bueno, pa eh igande batean, beste askotan bezala, ba joan ginen eta bueno, han zeuden e, Marian Mariantamarga Tatarekin, tata daitzen genion eh Mariaxe lengu xinari, osa Leon eta Iseko Remediosen alabari. Eta pues hori, hirurak eh mariaxe rengelan ziren eta burdasoak e, Iseko zabarekin egon gelan, eta nik, ba, aprovechatu nuen e, txoriak zeudeneko gelara bateko. Ikaragarria zen kaiola, nik arentzat bainoen nuen begirik. Ba zeuden beste iruspalau kaiola txikitxo, baina nire harreta aretsek e, erakartzen zuen. Pampinetxe bat zirudien eta ez dakit, txamabi, amalau, gela, ziega, edo izango zituen. E, eta, bueno, kontatu egin didat, e, Nik ez dut gertatu takoaren oroitzapen argi-argia. Baina, diotenez, e, lehen esan dudan moduan, ba, gurasoak eta ma bitxia zu kaldean, e? E, eta lehen beste gela batean, eta ni e, txorien gela horretara joan intzenantza. Eta denbora luze eta e, nabuziak urbildu egin ziren, e, bueno, ia zertan den bilien ikustera, eta arazer ikusiko eta Alfredito Txorichoekin berbetan eta dagoeneko Atea iruz palauri irekita. Baina, baina, zertan ari zara amak. Iseko, aiene, aiene, baino askoz gehiago esan ezinik. Osaba, atea ireki ez dieba. Eta Freditok aingerutsua orpegiarekin, horrela esan zuen. Zea, zea... Txoritxoek esan didate, atea iretzkitzeko eta orduan nipa irekie indiet. Ango irribarreak eta algarak aitarenak batez ere. Ze, iseko zabari ez dakit grazia handirik egingo ziren, baina zene bitxiaren et, biurrikeriak aguantatu behar.